Gionofa berroko errigoen berra eh, Berekin ikusi dugu, hautezkunde sistema reformatua izan zela, latua izan zela, berba, ikus tasun gehiago erri izan baitzutan, be alderdi batzun zat, bezala, xaranen adibida ipatzu dugu, martzoren eta ogei, ogeita iru eta ogeita amarean, izaren dira hautezkunde hoiak, benan ez da bakerrek lehen itzulirako aldaketaba. Eh, nola pasatuko da beraz uh, bigarren itzulirako. Ba, nola pasaten alko da, badira hor portzentai batzu, Bai, mo behori ez daldatzen, eh? Bigajen itzulira pasako dira... Ba, lehen itzulian batek iten bali madu gehiengo absolutoa, doan kasu oktan lehen itzulitik izendatua da, baina bestela alakorik ez badak eztatzen, ebe bigajen itzuli bat bada, eta haintzineko aldietan bezal bezala, eguneko amaha lohtzen eh, lohtuko dutenak dira pasako bigajen itzulira, Eta euneko bost eta euneko hama jartean lohtuko dutenak, ukanen dute aukera, beste bigarren dintzu gira, pasatzen dintze genda batera sartzeko, adosten baldin badira negoziaketetan bisitan da. Hala, mm. hori eta gero eji eta irielkargoi begira, ere berdintzu izanen da. Egan behar da, alaik ezazteko egi eta irielkargoi begira, hor uh, ere, mila bizanletik apalagoko entzata, izanen da bakarrik egiko... Kontseiluko zerrenda hori, eta beraz zerrenda edo autagai horiak eta beraz horien zat bozkatzen denean, de facto bozkatuko da egieta iri elkarroko ordezkari uh -huh. berdinean zat, horiek izanen dira ordezkari. Adas. Eta mila bizanletik gorago koen zat, bozka hori berdinean izanen uzalde batetik egiko kontseiluko autagaitzak, Eta ondoan, hori, um, egieta iri elkarkoko ordezkariak edo auta gaitzak. Mm -hmm. Aldak eta bat ere berrizitzultzeko parekideta sunen eruntzor, gaur egon, uh, Iparo Eskal Herrian, emazte hau zapez biziki guti delarik, parekideta sunera behartuak izanen dira, zein hor nor? Bai, hori da, hori da, alde batetik lege hori biztanez gargia da, zer Bo, nun bait behartzen du zehendetan izaita gizon bezain bat emazte. Gero betiko erronka da, eta behartuara hori, baina gero urbilagotik zo egiten bali ma da, behartzen gira postu gorenetan uh, direla gizonak eta apaletan... Uh, emazteak eta um, adibidez gauk egun ipajalean enten behoita emeretzi hau zapezetarek ama bidire labakezik emazteak da zehun eko zazfikakotz bost ajast, ajast guti Zan, hori da biga jen egon kabat nola lohtu uh, emazteak ere postu oietara elzen ben. eta hor duan 2.000, nahi bautzu horren 1.000 gorakotko zehenda parekideak bai eta 2.000 bosteun biztanletik goiti beharko da, bai da, egin gizon emazte, gizon emazte, gizon emazte, zera, hola, txandakatuz. Hatsik uh -huh. 2005-tion baino apalagokoetan txandakat zauri ez da beharko izanen. Ah, Eraz nahi ba dute, itenalko dute... Usuagertzen den bezala, ba, postu goren guztietan gizonak, eta gero emazteak, ze hori ez da, ze mm -hmm, uh, uh, hori beti posibila da. Gadoz. Bukatzeko, berdin genofa, horretara ziko dugu, erriko eh, bozak uh, lehen itzulia martxoren ogeita hiruan uh, dela, bigarren oieta marrean, haute uh, eskundu dak urrundira, baina, uh, erri dezberdinetan, asiak uh, dira, helanean, eh, uh, auta gaiak, listak atera dira, eta beleku garantzitsua initzetan, ere... Uh, Jendea begira da azkarki, epantzatzen dugu bayonari, hor uh, grenetek ebere uh, kadirautziko duelari, edo miagritzen ere, hor uh, dira, hor uh, elduden urteko erronkak. Bai, bai, bai, neiz eta uhun izan haute eskundiak, egia txendidela giroa, eta auta gai batzuk, hasia direla azkarki haien uh, uh, kampainean, bai atezatekoa, zen bai atezate, bai... Uh, Hentsa gomitatuz, beraz bonikazetarianiz, beraz hori haitik ditutok segitzen, baina egia da hainbat idieta raso girela eta bain oski bayonakoa ze grunea mm. grune itaxe emean amarkada luzeetan luzeetan atxiki dute bayona idia esku, eta hor jango uh, jenozenez behitza orkestan egia da laketa bat izan daitekela edo ez hori da mm. Uh, mia hittzen berdina bojotrak ere uzten uh. Laroguita, milaga Santa Laroguita, mai taurtaz gero zorzan eta berak ere uzten du, grafigada bat idela ulki batzu, aspaldian ber gizonak atxikitzen sitona eta hor libretuko diganaz, keta bai horiek urbiletika, zigitzenidata izanenda terraipa naski. Eta hogere laster gurekin ukaren dugu Graci Florence berak ere bere kadira uzten du espletako uzapesak, dinufa berrekoirigo, mil esker, gurekin egonik. Bai, mil esker, seguman. Aktualitatea, egunero urbiletik segitua, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortzak eta amag dira Euskal Erratietan, goiz behin ziste horrendik entzulea, gomitaren tagtarekin segitzen dugu, eh, entzun duzimezala, dionofa behoko irreguen eh, genuen gurekin eh, behiako kasetaria beraz, eh, eta haute eskunde erreformari buruz zomek galdera, egin dizkiogu, orain goan, bai gerasi flogantzen eh, ganat, dion zira zua arantxa, ezpiretarat eh, atzo ezpiretako alkatarekin itzegiteko. Egan behar da, beraz... Eh... Uh, be ondoko haute eskundetan ez duzula zure burua orkestuko, behortako graz gomitatu zaitugu. Piskabat haipatzeko erreforma hori, uh, lehen haipatu bezala aldaketan agusi batzu badira. El burua, gobernuak randunada, tokiko demokrazia, piskabat, uh, lanzea eta garatzea, eta parekide tasuna ere, hori ere puxatzea edo bultzatzea. Zuk, uh, Gracie Florentz, nola ikusten duzu erreforma hori? bai, badu uh, alderdiona, hona, bon, parekotaxun ortan, ez nahiz, ez nintzantxe kulan hain uh, beru orta rakoz, enten lehen bisikoa, baita zpadekoa da, ene ustez, emazteg berek uh, bulzaditen, behmaditen, beren uh, burua orkesterat, beraz, eta impoxatuade delarik ora, bon, beti, uh, nun baitan egiten da, behinan emazteg berek uh, nahi dute ja eta ta ta des satela beriki norbaitek raiten uh, lege diarik uh, bebe de sat de complicato cela emastek ba egiteko etxean eta emastek impusatzia ez tele ideiaun bat <laughs> <laughs> ba en son dut vagi orivanan bon da hori ritea gizonek ez utelarik nahi manan euh, Hortan ere gauza aldatzen ari dira, guaiko vai, uh, biko tetan, eta bon, diadan ikaspaldi, nik biziukan dut, hori esperientzia hori de, izan da, in, aita familiakoa, ama familiakoa, elgarikkin eta parezkatuz uh, uh, lanzen dutela, etxeko uh, aurren uh, ziketa, denak, eta partikatuz. Eh? Bera, haise da, erreitea maztek bat dutela. da frangotan egiten dutela, hain izgeia golan, eta etxagin eta ere, badakit erzen. Eta badakit, eh, gizonek ez zutela, ez zitu zela gu bezalako ahrengurak, gu gil, bilkura batetarik ateratzen gire batzutan bat zutan, tantatu gira, ale telefonau kaldi bat, eta eh, gauko afari azerdut, eh, eh, senak galde ite, ez eh, zuri, pentsatu zuri, edo hau bera, gizonek ez zute olako ahrengurarik frengotan, eh? Baina hori haise eh, egiten alda, Mentalitate aldaketa Horda eh, ere sukrete nosuna Legetik, uh, legetik at uh, duiteko Hortaraziz momentuz Ipar Herrian, uh, bea, hartuz, e parouche gallériane bea o sapes gousia cartous et une cos sapidi la crack et master que beras. Omen tous sache gainera Eta berriz zitzultzeko uh, erreforma ori a uteschko ne reforma ori hor aldataketa bat uh, bada be 2005un uh, erriak uh, eriko maila pacha maila pacha tique um Zerendak ez dira gehiago berdin baliatuko nola ikusten uzuzukuri? Bai, uh, wai, herri txepi batzu ere, orta dret pasatzen gira, eh? mila biztanleta egoiti izanen dira, beraz orai zerendak uh, uh, proporzionalean. Eh? Zerendak osoak beharko dira, behaz hautatu, uh, ez da gehiago izanen, uh, marratze hori, zo uh, so baiteko horatxe inartzen baitzuten, ez eh? zen... Uh, Bon, ba zen beti hautuaren uh, kaxionia? Ba ina mazutan ere... Ba ez es eskorbat zen eh, mugimendori. Eta horretan berba... Jusenago iduritzen zait, eh, proporzional hori. Eta bigarren uh, itzuliarekiko, hor uh, aldaketa guti, benen uh, aldaketa bat da, or, hiri omentuan, i, el ta irri elkargo eta irri elkargo ere hautatuko direla, uh, autetxiak, hori espeletaren uh, uh, kasuan adibidez uh, ongi Lista bat izanen da, beraz zerrenda berean aldean, beharko da eman uh, herriko kontseilariak zerrenda bat, eta ere herri elkargoko uh, uh, autetxeak, non uh, er, presentatuko duten beren herria herri elkargoan, eta hor gure ere moan azteko hemen, uh, izaiten algida uh, bi, ordezkari, edo hidu, edo lau, hori uh, biztan lehen kopuruaren... Uh, Espeletan ordean uh, nura pasako da. Uh, Martxoan, badakizu, somar lixta izan diren, haute uh, txire, somatka dira izan endira, aldatzen da hori? Ez da aldatzen hemen espeletan aszeko, beti hemeretietan ginen, hemeretzi izanen dira orain ere. Bez pareko tasunarekin, uh, presentatuz zerendateki bat bez biga edo hidu ordezkari herri horialdean ere eta gauza beria dena ere, denek FFITPetan ere obligatua izanen da trabaitezpaakoa izanen da, zerrendak uh, presentatzea suprefetturan hiru astaintzen ikuste. Eta Bazuk eriten dute uh, Tokiko demokraziarentzat talde onbat dela erreforma hori Zer dizuzuk Grasi Florence. Oaz ere, uh, nahi zeta, bon, erritipietan beti segitzen da, uh, errandezan moda xarian, eh? beaz hori adanik uh, izaiten da aski demokrazian ikuste, ba da, nahi karibat uh, erritajetan, uh, parte hartzeko, erriko autuetan, beraz ez du nikuste reforma honek, handizki uh, aldatzen guretzat bai behaz pasatzen bai gira lixta osoetadat eh, proporsional uh, tasun hortada eta gero uh, ez ez izanen dira uh, zerbait majatua balima da edo batetan edo bestean horiek ez dira uh, haizu izanen Usaiak aldatu berko ituzeberaz? Ba eta untsa komprenitu untsa bentsatu hain zinetik uh, eta prestatu eta uh, parekotasun hortan ere, bon, herri elkargoetari buruz ere, beharko da parekotasun bat, baina, bon, bizpairugire larik bakarrik ordezkari, bon, ez du gauza, gauza, haundirik aldatzen, nahiz eta, xe gure ere moan azteko, uh, aldatuko da piskabat, zenta uh, ham meka herrietarik, Uh, ez ginen hain nitz emazte hor, hor deskari. Sortan berba gehiago izanen da lege horren bidez. Begrashi Floranz, milezker, ezperetako eh? uh, uzapesa ginen gure kilan, uh, ebe bideon, beraz, uzapesa uh, kaderatik urrun izanen zirarik. Banen, segituko ditut araik urbiletik eta agian, uh, bon, gure egia segituko da, uh, bide honian ginen, ikuste hori egiten aldot, eta agian... Uh, uh, Sentzu fiskevetik indenek ben chatukundut eta bainan bexamatus herriaren honetan milesker zu